greba ginduzuduz? Bai. Ze ze sektoretan aitzera lan? Eh, kazetaria naiz. Tolatu ginan kazetari emakume me guztio greba daiteko baino aldi beren produktu duin bat ateatzeko biaramunean eta gizonezkoa gaideak kurritzen pentsatzen, hain batean da bidetan bezala, bai! Getsa e, izan dak, reba egitean, zure enpresan edo zure elkartean, zure egituran? Bai, osoki. Justu itza pasadut gauk ez nitzela lanean izanen eta lankideak ezagutzen dituzten ere ideiak beraz, bera, gauzako so egeski naturalki egin dira. Ez ez dut egin, errakaslean haiz, liceo batean, baina ez dut egin... Egia erran zen bat ere es egitua gure liceoan, eta be, ez dut erabaki hori e, hartu. Zaila da greba egitea, adibidez erakaskuntan? Nunbait, bai, zen bakarrik balin bat zira eta niorkez balin bat duai patu pixkat zaila izan zait erabaki hori hartzea bai. Zendako, behar zen importantea zen egun greba egitea? Zen feminista naiz eta nahi dut adierazi, eta importanteat semaiten dut horrizaitzea eta ibiltzea eta erakustea emakua, emakumeak hor girela. Baina horrein uh, dik, horrein uh, bueno, nahiz. <laughs> Manifestaldean parte hartzen dut ba, egin txusten guz, eta egiala egia guk piskat kontutan hartzen hasten dugula gizonok ukaiten aldugun uh, konporta benua batzutan, batzuek beste baino gehiago baina. Gizonok zezek egiten aldugu, haintzin arazeko gogoetatu, ekin bintzatu, benetako arazuak nundiren, eta egialak adibideekin guk kontutan hartzen alditu Gure komportamendu batzutan, eskat limita. Arrazoinak badira egin niz, baina gila azken aldiuntan girua araberan ere esen ditzen Eta bereziki, garriak atxamainten dut, um, griba egiteak jupusatzen dituen, ek ekarzen dituen galdera guziak, zer du, nahi duen, zain duen, nola... Bizian, lanean, etxean, eta bi alaba ditut ere, eta gaienarekin um, mintzatzeko aukera izan da, zer da neska da, beraz, gero emazte, eta zer duen, eta horako gozak, Ezta da bai dira. Emako bat naitzelako eta sustengatzeko gatzeko e, mugimendua, zahar mugimendua izan da baiun lan eta baiunaren eta bai, eta iparjaldearen zat, Zuk uh, gipuzkoatik nola ikusi duzu emangoa, lapordikoa baiunakoa berezeko? 36 eguna bea baino eta ez zenbateaino lortuan greba hita ez zenbateaino gelditu egun interesgarria dela prozesua erreparatzea eta sentzu hortan iruditzen zait hipereuskalherrin sekulako lana indala eta haspaldiz bezelaagian eh mugimendu feminista batu dela eta indartzu dagoela. Hala kanpotik ikusten iruditzen zait jende asko e, euskal mundutik. Bai, bai, nik. Nola nola esplikatzen duzu? Nik ez dakit. Hegualdeko naiz, hegualdean denek sekiten greba seguela kale beteta eta, eta nik ezin dutu lertu zergatik Frantzian hain e, oi hartzun e, gutxia duen. Ez dutu lertzen, ez dutu lertzen e, emakume Frantzesak ez badute sentitzen e, oprezio hori edo esinegon hori ez dakit ezin dut hori esplikatu.